Da 4. listopada 1957. Sovjetski savez lansirao u zemljenu orbitu prvi umjetni satelit Sputnik. Mali je broj ljudi znao da se čovičanstvo otisnulo na novo veliko putovanje. Ali 12. travnja 1961. postalo je jasno da je čovjek krenuo na novu pustolovinu, koja će izmijeniti svijet. Toga je danas sovjetski kozmonaut yuri Gagarin u svemirskom brodu Vostok poletio u svemir. Počela je svemirska utrka. Amerikanci su odgovorili na sovjetski izazov 5. svibnja 1961. kada je astronaut Alan Shepard poletio na svoj 15 minuta dug pod orbitalni let. Shepardovi let potaknuo predsjednika kennedy da pred sad i ostatkom svijeta postavi novi izazov, let na mjesec. O tome zašto je izabran mjesec govori voditelj Planetarija tehničkog muzeja u Zagrebu, Ante Radonić. Zašto baš mjesec? Pa naravno, ljudi su prvo letjeli u putanjama oko zemlje, a mjesec nam je prvi susjed i naš jedini prirodni satelit. Znači, bilo je logično da će ljudi nakon što pomalo osvoje putanje oko zemlje krenuti prema tom našem najbližem nebeskom tijelu. Američka agencija NASA prvo je bila naprav jedan program koji je sadržavao u planu let do mjeseca, oko mjeseca, ali ne odmah spuštanje na mjesec. Međutim, kako su stručnjaci u tadašnjem svjetskom savezu uspjeli obaviti povijesne letove, lansirati prvi satelit, lansirati prvog čovjeka u svemir, lansirati prve sonde u pravcu mjeseca, baciti prvu letjelicu na mjesec. To je Amerikance nagnalo da ne posustanu u svemirskoj utrci. Dakle, trebalo je, je Amerikancima vratiti njihovo pouzdanje, trebalo je znači dostići ruse ih. i upravo zato je u Svibnju 1961 godine pokojni američki predsjednik John Kennedy obećao naciji da će se Amerikanci krcati na mjesec do kraja šestdesetih godina, znači do kraja te, te decenije, te desetljeća. I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. Ali poslati čovjeka na mjesec i vratiti ga sigurno na zemlju nije bio lak posao. Gene Kranz, čovjek koji je poslao većinu raketa iz programa Mercury i Gemini u Svemir, kada je čuo za Kennedyvo obećanje zapitao se, je li taj čovjek lud? Je li on zna što treba učiniti da bi se otišlo na mjesec? Ali predsjednikovo obećanje se obično mora ispuniti. Kongres je otvorio svoju blagajnu. NASA je započela novi program Apollo. Prvo je trebalo odrediti način kako uopće doći do mjeseca. Bile su tri osnovne varijante. Jedna varijanta je sadržavala letilicu koja bi u jednom komadu sletila na mjesec i onda poletila s mjeseca prema zemlji, znači tu bi bio jedan svemski brod, a ne dva svemilska broda kao što je to ostvareno. Druga varianta je bila da se dvije letjelice spajaju uputanje oko zemlje, lansirane s dvije rakete, pa onda idu kao jedna letjelica do mjeseca i onda se vraća natrag na zemlju. I treća varijanta je ona koja je konačno usvojena, da se napravi zapovjedni matični svemilski brod i poseban mjeseč je lunarni modul, koji će se samo spuštiti na mjesec, da bi se onda samo vratio do komandnog broda koji će ostanaute vratiti na zemlju jer ta je varijanta naravno bila jeftinija. Znači, bilo je lakše napraviti dvije svemirske letelice da se ne bi na mjesec spuštalo i ono gorivo koje je potrebno za povratak na zemlju, pa tako i onaj pravi, teški oklop koji je potreban kapsuli da je zaštiti pri ulasku u zemlju na atmosferu kada se poput meteora usije i da je bila izabrana varijanta koja sadržava jedan svemirski brod onda bi trebalo napraviti raketu na sada tešku oko 5000 tona. Ovako je izabrana jedna ekonomičnija varijanta koja je zahtijevala raketu mase nešto manje od 3000 tona, koliko bi bilo masa Za cijeli program Apollo trebalo je izdvojiti 24 milijarde dolara i naravno, ojma su se javili ljudi koji su smatrali da je to basanje novca, ali program se nije zaustavljao. Stotine poduzeća radile su dijelove za svemirski brod i za skoro svaki dio trebalo je iskušati nove tehnologije, metale i legure. Trebalo je napraviti kompjutere dovoljno jake da proračunavaju putanju broda. Svaki je dio broda morao biti 100% pouzdan. Oko 100 tisuća ljudi radilo je na tom programu kako bi do kraja desetljeća čovjek stupio na površinu mjeseca. Prvo je trebalo napraviti raketu dovoljno snažnu da troje ljudi odvede na mjesec. Rezultat je bio jedno od tehnoloških čuda 20. stoljeća, raketa Saturn V. Dakle, raketa Saturn 5 je najveća raketa i najteža raketa, najmoćnija raketa koja je ikad letila u svemir, znači do današnjeg dana ništa slično po toj veličini takve veličine nije letila u svemir I raketa Saturn 5 imala je startnu masu koja je u nekim misijama dostigala 2940 tona, znači skoro 3 milijuna kilograma. Od toga je 2500 tona otpadala na raketno gorivo. I ta raketa Saturn V bila je visoka 10.0 10,5 metara, znači skoro 111 metara. A promjer njena prva dva stupnja znosio je 10 metara. Recimo samo da je prvi stupanj koji je prazan težio 150 tona sadržavao oko 2000 Tona goriva. I prvi stupan je mogao ubrzati raketu do brzine od preko dva kilometra u A pet najsnažnijih motora na tekuće gorivo na svijetu, pet motora trošilo je svake sekunde 13,5 tona goriva. To su motori F1 koji se nalaze u prvom stupnju rakete Saturn V. A zanimljivo je da su drugi, treći stupan rakete Saturn V koristili kao gorivo Tekući vodik i tekući kisik što je bila najbolja kombinacija kemijskog goriva i danas je to najbolja kombinacija kemijskog goriva. U ono vrijeme nije bilo lako napraviti tako jake snažne motore koji troše tekući vodik i tekući kisik i to je omogućilo da Saturn V bude tako moćana, tako moćna raketa kao što je bila, inače bi sa nekim drugim gorivima trebali napraviti još veću, još veću raketu. E, treba reći da su motori G2 koji se nalaze pet komada na drugom stupnju, a jedan motor na trećem stupnju, Saturna 5, bili motori koji su stvarali potesnu silu koja je bila ekvalentna težini tijela mase 91 tonu. To su bili motori znači, koji troše vodik i kisik. To su bili tada najjači motori koji troše tako gorivo vodik kao gorivo i kisik kao oksidator. Nije bilo lako riješiti te motore, napraviti te motore, jer se tekuću vodik drži na temperaturi od oko minus 240 stupnjeva celzijusa, dok se tekući kisik drži na temperaturi od oko minus 180 stupnjeva celzijusa. Zato nije bilo lako razraditi, riješiti problem tehnički sa ventilima kroz koje prolaze tako, tako hladne, hladne materije. Nakon rakete trebalo je napraviti zapovjedni modul dio svemirskog broda u kojem bi astronauti trebali živjeti tijekom leta do mjeseca i mjesečev modul u kojem se astronauti spuštaju na površinu mjeseca. E, treba reći e, da je kompozicija sastavljena od zapovjednog svemirskog broda Apollo i mjesečevog broda vrlo, vrlo složena kompozicija. Sam zapovjedni, nematični brod Apollo saosti su od dva osnovna dijela to je komadni modul ili zapovjedni modul, jedna komadna kapsula možemo reći. Kapsula koja je visoka 3,5 metra, široka 4 metra i u njoj se nalazi kabina u kojoj ima 6 kubičnih metra životnog prostora u kojoj sjede 3 astronauta. Ta kapsula samostalno leti samo kad se vraća u zemljenu atmosferu. Ali u toku gotovo cijelog leta ta kapsula, ta komadni modul je spojen sa servisnim modulom. Servisni modul ima jedan oblik valjka promjera 4 metra i dužine 7 metra. A taj servisni modul sadrži značajne količine gorjeva koje su potrebne za njegov snažni raketni motor koji treba kompoziciju ubaciti u putanju oko mjeseca i ponovo iz putanja oko mjeseca vratiti u pravcu zemlje. A u servisnom modulu nalaze se spremnici sa tekućim kisikom i tekućim vodikom koji pomoću gorivih čelija stvaraju električnu energiju, također stvaraju vodu i još obskrbljuju komandni modul, odnosno kabinu sa potrebnim kisikom. Treba reći da je mjesečeva letilica ili takozvani lunarni modul, mjesečev modul, jedna dvostepena raketna letilica. Naime, mjesečev modul ima oko 15 tona u masi kada je pun goriva, dok zapovjedni matični brod ima oko 30 tona. Znači te dvije letjelice zajedno matična letilica, Apollo i lunarni modul imaju zajedno 45 tona. To je ta zapravo kompletna kompozicija Apollo, matični brod i mjesečev brod. Dakle, mjesečev brod kao dovoljstvena letjelica visok je 7 metara. Prvi stupanj nosi oko 8 tona goriva koje je potrebno za motor za spuštanje, za slijetljanje na površinu mjeseca. A gornji stupanj mjesečevog modula nosi svega oko 2,5 tone goriva što je potrebno da se taj gornji minijaturni dio mjesečevog broda podigne s mjeseca i dovede astronaute, dva astronauta, u putanju oko mjeseca gdje ih čeka zapovjedni brod kojim će se oni vratiti na zemlju. Znači vidimo kako je to sve skupa bila jedna vrlo složena raketna kombinacija koja je trebala na jedan najekonomičniji način omogućiti ovakav let na mjesec. A je, ipak možemo reći to je sve skupa bilo jako skupo. Zašto? Zato što se i raketa Saturn V i pojedini svemirski brod mogao upraviti samo za jednu svemirsku misiju. Znači raketa 7.5 koja je koštala tadašnjih 120 milijuna dloara, ona se mogla samo jednom ispaliti, a za novi let naravno trebala je nova raketa i svi ostali elementi, svi svemirski brodovi morali su biti opet novi za novu svemirsku misiju. I na kraju trebala je odabrati ljude koji će u tom svemirskom brodu otići na mjesec. Tražili su se najbolji od najboljih, hladnokrvni pokusni piloti koji se mogu snaći u stresnim i teškim situacijama. Dodušeni veterani iz programa Mercury i Gemini nisu bili odbačeni. Tako recimo Neil Armstrong, prvi čovjek koji je stigla na mjesec, on je dobio dosta dobre pojene kao član svemirjskog broda, član posade, dvošljane posade svemirskog broda Gemini 8. Naime, svemirski brod Gemini 8 obavio je prvo spajanje u svemiru mehaničko spajanje u svemiru u oko Zemlje sa raketom međina, Ali neposredno poslije spajanja došlo je do eno tehničkog kvara i kompozicija se počela nekontrolirano vrtiti oko uzdražne osi. Neil Armstrong je pokazao veliku presebnost odvojio je svemirjski brod i obavio prisilno spuštanje. Prisilno spuštanje, dakle, trebalo je što prije vratiti se na Zemlju. I upravo je takva snanažljivost Neil Armstronga u misiji Gemini 8 njemu pomogla da eto postane zapovjednik prve ekspedicije s ljudskom posadom na mjesecu. bileta pola završio nesrećom. Gus Grissom, jedan od sedmorice Mercury astronauta, Edward White, prvi Amerikanac koji je izveo svemirsku šetnju. i Roger Chaffee poginuli su tijekom treninga za prvi let svemirskog broda Apollo. U zapovjednom modulu atmosfera je bila od čistog kisika i kada je došlo do kratkog spoja na jednom od sustava broda, kisik se zapalio i astronauti ne mogavši otvoriti vrata kapsule, živi su izgorili, ali program se morao nastaviti. Let A pao je u oči blagdana. Sad su prošle kroz najkrvaviju godinu u Vijetnamu. Jego istočna je Azija bila u plamenu. Sovjetski savez s tenkovima pregazio praško proljeće i astronauti su takvom sjetu poslali božićnu čestitku s prizore izlaska mjeseca čitajući iz knjige postanka has a message that we would like to send to you. In the beginning, God created the heaven and the earth. And the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. And God said, Let there be light. And from the crew of a full light, we close with good night, and God all of you, all of you on the good earth. NASA je bila zatrpana pismima. U jednom je pisalo: "Hvaleti Apollo 8, spasio 1968. godinu." Let Apollo 10 bio je generalna proba za spuštanje na mjesec. Provjereni su svi i vodstvo NASA ubjerilo se da je svemirski brod Apollo doavno pouzdan da se njime pošalju ljudi na i sigurno se vrate na zemlju. Ali stručnici Nase primijetili su da neke stvari ipak otežavaju život astronauta u svemirskom brodu. Na primjer, sustav za skupljanje i izbacivanje tjelesnog otpada bio je dobar, ali je živcirao posadu. Vrećice za fekalije lako su se zatvarale i skladištile u praznim sanducima za hranu. Ali te vrećice nisu bile prihladne i obično se iza njih širio neugodan miris. Za svaku njihovu upotrebu posadi je trebalo od 45 do 60 minuta, tako da su oni odlagali veliku nuždu što je više bilo moguće. Tijekom 11 dana leta, tri člana posade obavila su samo 12 velikih nuždi. U sto liječnici koji su se brinuli za tjelesno i duševno zdravlje astronauta primijetili su da sitnice mogu uniti nemiru posadu, a posada radi visoko stresni posao u prostoru velikom 6 kubičnih metara. Gundžavost posade uzrokovana je tjelesnom neudobnošću. Nakon 15 sati leta Šira se prehladio, a Cunningham i Eisele su prehladu dobili od njega. Prehlada je neugodna i na zemlji, a u bestežinskom stanju u svemiru predstavlja još veći problem. Sluse, se skuplja, puni nos ne prolaze i ne se iz glave. Jedina je pomoć žestoko ispuhavanje nosa, što je bolno za uši ostalih članova posade. Pri povratku na zemlju posada je odbila staviti kacige jer bi ih to spriječilo u ispuhavanju noseva. je došao red na Apollo 11. Odobrena je bila posada u sastavu zapovjednik Neil Armstrong, pilot mjesečevog modula Edwin Aldrin i pilot zapovjednog modula Michael Collins. Michael Collins u pilotu zapovjednog modula nije ulazilo u glavu da je od svih ljudi na ovom svijetu. Baš njemu ukazana čast da bude među trojicom ljudi koji će prvi poletiti na mjesec. Evo me, Bijelac, star 38 godina, visok 5 stopa i 11 inča, težak 82 kilograma, s plaćom od 17.000 dolara na godinu, stanovnik jednog predgrađa u Teksasu, stanje duha nemirno i treba ima ispaliti na mjesec. Da, na mjesec. 16. strpanj 1969. određen je kao dan lansiranja Apola 11 na mjesec. O tijeku toga leta govori Ante Radonić, voditelj Planetarija tehničkog muzeja u Zagrebu. Montaža velike rakete Saturn 5. odvijala se u jednoj zgradi koja je možda i danas još uvijek najveća zgrada na svijetu po svom volumenu, zgrada koja je visoka 158 metara. U tlocrtu ona ima dimenzije 180 puta 290 metara. I tu se moglo sklapati svojim nekoliko rakete Saturn 5. A raketa je zatim od te velike montažne zgrade bila transportirana na udaljenost od 5,5 km do mjesta za lansiranje. Bila je transportirana na velikom transporteru koji je ostao sačuvan pa se dan danas koristiti za transport Pej To je najveći takva transportir, gustjeničar, transporter koji je težak oko 2500 tona, koji ima 8 gustjenica i svaka ploča na toj gustjenici je teška jednu tonu. Dakle, to teško transportno vozilo sa gustjenicama kreće se maksimalnom brzinom od 1,5 km na sat, a na sebi nosi Raketu koja tada još nema gorivo, ali nosi i tešku lansirnu rampu. Tako da je kompletna masa rakete, rampe i tijelog tog gusinčara koji se polako kreće po stazi, cijela masa je preko 7000 tona. Evo to teško vozilo ide po jednoj betonskoj pisti širokoj 40 m do mjesta gdje se raketa postavlja na mjesto za lansiranje, a sam gusinčar se onda odvodi sa strane na svoje parkiralište tako da on nije ispod rakete u vrijeme lansiranja, tako da se ne može, ne može oštetiti treba reći da su astronauti Apollo 11 kad su išli na svoj prvi let oni su ustali po lokalnom vremenu ujutro u 4 sata i 15 minuta i prvo su otišli na doručak taj doručak trojki Apollo 11 sastojao se od prvo je bio sok naranče onda je bio jedan pečeni odrezak zatim tu je bio još tost i, i mješana jaja odnosno na, kajgana recimo i onda poslije toga kafa i poslije toga su astronauti išli na oblačenje svojih odjela, a onda ih je specijalno vozilo-vozilo do mjesta lansiranja. E, treba reći da je prošlo negdje otprilike blizu 2,5 sata do 3 sata od ustajanja astronauta pa do ulaska u samu kabinu. Oni su u kabinu ušli oko 2,5 sata prije, prije trenutka lansiranja. Odbrojavanje se nastavilo, nije bilo problema s brodom. Tupi metalni udarac označio je da su crpke za gorivo odvojene od rakete. Još nekoliko trenutaka i pet motora rakete Saturn V oslobodit će preko 3,5 milijuna kilograma potiska i poslati Apollo 11 na mjesec. U tim je trenucima Collinsovu pozornost privukao podeljbi džep na Armstrongovu semirskom dijelu. U tom trenutku najvažniji zapovjedni dio je pored Nila, uz njegovo lijevo koljeno. To je ručka za izvanredni prekid leta. Ako je okrene za 30 stupnjeva u pravcu kazaljke na satu, pale se tri rakete i odvajaju zapovjedni modul od ostatka rakete. Na svom svemirskom odjelu na strani gdje je ta ručka, Nili imao veliki džep i izgledalo je da će, ako samo malo pomakne svoju lijevu nogu, udariti u tu ručku. Upozorio sam ga na to i on je brzo zgrabio taj džep i zagurao ga na drugu stranu. Ali to još uvijek nije izgledalo sigurno. Isuse, u tom sam trenutku vidio naslove u novinama, Late na mjesec završio u oceanu. Greška posade priopćili u povjerenju visoki dužnostnici Nase. Posljednja poruka od zapovjednika Armstronga. Ups! 30 sekund i stavljeno. Astronauti se sveće dobro. 2 minus 25 seconds. 20 seconds and T minus 15 u 12, 11, 10, 9, ignition sequence start, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, all engine running. Liftoff, we have a liftoff, 32 minutes past the hour, liftoff on Apollo 11. Na kraju odbrojavanja pet motora F1 proizvode više od 3,5 milijuna kilograma potiska. Raketa se oslobaja od koju koji ju drže uz rampu i počinje vožnja prema mjesecu. Turbopumpe koje zajedno oslobađaju energiju jednakoj onoj od 30 dizel lokomotiva tjeraju 15 tona goriva u sekundi u motore raketa. Kolin se trenutke odvajanja rakete od zemlje ovako opisao. Tu zvijer možete osjetiti. Tre lupa, udara. Baceni smo lijevo i desno u grčevitim malinim trzajevima na naše sigurnosne pojasave. Polijetala je ludo, poput živčane dame u velikome automobilu niz vrlo usku ulicu i pomislio sam, nadam se da zna kod ide, jer smo desetak sekundi bili opasno blizu tornju za lansiranje. Kompletan let te trostepine rakete do ulaska u putanju oko zemlje trajao je oko 12 minuta. U tom prilikom najveće ubrzanje koje su astronauti trpili to je bilo ubrzanje od oko 6G. To znači da su u jednom trenutku astronauti osjećali kao da im je težina šest puta povećana. Njihova težina je bila šest puta povećanja, jer je toliko bilo ubrzanje rakete, ubrzanje šest puta veće od ubrzanja zemljine sile teže. To je bilo najveće opterećenje koje su znači astronauti trpeli u toj svojoj misiji. Treći stupanj rakete je bio ugašen pri ulasku u puten oko zemlje na jednoj maloj visini od oko 200 km kada kompozicija raketna treba napraviti skoro dva kruga oko zemlje da se vidi kakva je putanja da li je raketa dobro funkcionirala a onda se donosi odluka da se po drugi put upali treći stupanj rakete Saturn pet da može svemensku kompoziciju ubrzati do one konačne brzine, to je otprilike brzina oslobađanja ili druge kozmičke brzina, znači oko 11 km/ sekundi da Svemenska kompozicija može biti izbačena na put prema mjesecu A ta početna brzina za izbacivanje prema mjesecu je otprilike 34 puta veća od brzine zvuka I tako kad je dobio tu brzinu oslobađanja Svijeminska brod Apollo je krenuo u pravcu mjeseca No nakon odvajanja od treći stupnje rakete Saturn V brod Apollo sa Suva 300 nafta morao se prvo okrenuti sa 180 stupnjeva da se spojiti sa mješčetvim brodom koji je bio u jednom specijalnom adapteru na gornjem dijelu trećeg stupnja rakete, onda je trebalo spojiti dva broda pomoću eksplozivnih veza mjeseče brode bio odvojen od zadnjih stupnja rakete i tek tada su zapovjedni lunarni modul bili spojeni kao jedna cijelina i zajedno su mogli nastaviti let do mjeseca, a let od zemlje do mjeseca u jednom smjeru trajao je približno tri dana. Na tom putu do mjeseca na četiri mjesta su bile predviđene korekcije putanje, znači treba brzinu malo povećati ili malo smanjiti, da bi brod točno precizno stigao u određenu točku iznad mjeseca. No, četiri predviđene korekcije zapravo trebalo je baviti samo jednu malu korekciju gdje je glavni motor elektrice bio paljen svega 3 sekunde i ta popravka je bila sasvim dobra jer je brod bio znači, na jednoj dosta, dosta, dosta sigurnoj putanji sa do mjeseca. Vrlo je zanimljivo kada e, svemska kompozicija dolazi u jedno područje koje se nalazi oko 66 tisuća kilometra od mješćeve površine gdje se zapravo iznačavaju gravitacija Zemlje i gravitacija mjeseca. Sve do te točke... Gravitacija zemlje je zapravo smanjivala brzinu s broda, pa je njegova brzina bila spala na otprilike 1 km u sekundi. Znači, ta brzina je bila 11 puta manja od one brzine koje je brod Apollo imao nakon gašenja zadnje stupnja rakete Saturn V. A onda je počela sve više djelovati gravitacija mjeseca koja je nadjačila gravitaciju zemlje, pa se onda brod Apollo počeo ubrzavati. I kada je stigao u blizinu mjeseca, njegova brzina je bila već oko 2,5 km u sekundi. I tada je trebalo upaliti motor, glavni motor servisna modula matičnog broda Apollo, da bi bila brzina smanjena. Jer bez smanjenja brzine bi letlica pored mjeseca, ali ne bi mogla biti zarobljena u gravitacijskom polju mjeseca. Prema tome, smanjivanje brzine za približno oko 1 km u sekundi bilo je omogućeno brodu Apollo da uđe u jednu putanju oko mjeseca, to jest da postane umjetni mjesečev satelit. I ta prva putanja je bila... Minimalna visina od mjeseca 115 km, maksimalna udaljenost od mjeseca oko 315 km. Nakon dva kruga putanja je bila kružna na visini od oko 115 km iznad površine mjeseca i svaka dva sata je svijemljski brod obrijetao oko mjeseca. Treba reći da je ovaj matični brod Apollo bio nazvan Kolumbija. Znači Kolumbija bio naziv za matični brod Apollo 11, a lunarni modul Apollo 11 dobio je naziv ORAO. To su bili znači, nadimci za ove dvije svemenske letilice koje su ostvarivale misiju APOLA-11. U šest kubičnih metara životnog prostora astronauti su morali provesti put od zemlje do mjeseca. Što su radili tih par dana dok su putovali prema mjesecu i kako su živjeli u zapovjednom modulu? Astronauti moraju vršiti mnogobrojne provjere svojih instrumenata na letilici da bi kontrola na zemlji bila sigurna da je sve u redu. Kad je u pitanju navigacija, recimo, da treba ustanoviti položaj letilice, to rade i oni na zemlji, a rade i astronauti sa instrumentima koje imaju na brodu. Oni su imali na brodu poseban svemjski sextant, imali su i mali teleskop s kojim bi su morali tražiti određenu zvijezdu potrebnu za navigaciju. Tako da su astronauti mogli i morali provjeriti svoj položaj u prostoru. pomoću instrumentata instrumenta u komandnom brodu su mogli provjeriti pravac leta, brzinu leta. Orientiranost proda u prostoru i sve te podatke su morali razminjivati za zemljom. A bilo je tu puno, puno instrumenta koje je trebalo provjeriti i očitati njihovo stanje. Tako da su astronauti imali puno ruke posla i oni su recimo 16 sati dnevno imali određene zadatke, a otprilike 8 sati je bilo predviđeno za spavanje. Astronauti e, su bili na dosta jednostavnim sjedalima koja, ili, lež, ili ležajima, ali ti se ležavi mogu pretvoriti tako da astronaut može zauzimati svojevrtni sjedeći stav, poluležeći stav ili ležeći stav. Znači, ta sjedala su se znači, mogla malo malo malo modificirati i bila su vrlo, vrlo jednostavna. Znači jedan astronaut imao u prosjeku dva kubična metra, znači sve skupa je bilo šest kubičnih metra životnog prostora, jedan vrlo, vrlo skućeni prostor. Hra, hrana je uglavnom bila dehidrirana, pa bi astronaut morao dodati određenu vodu koji je mogao birati da li je vodu od plus sedamdeset ili vodu od, od na plus 13 stupnjima celzijusa a kada je odrezao vrh određene vrećice onda je pritiskom na vrećicu mogao tu hranu gurati u svoja usta Tako su ostanaute mogli da se hrane U tom bestačinskom stanju Postovali su posebni uređaji Koji su apsorbirali To je litijev Koji je absorbirao ulični dioksid u kabini Zatim poseban aspirator Koji je absorbirao neugodne mirise u kabini I poseban uređaj Koji je uvlačio svojene sitne čestice Koje su lebdile, u besrednjskom stanju, znači u kabinu koje su, mogle, koje su mogle smetati i koje su na kraju krajeva mogle astronaut ući usta i napraviti mu dodatne, dodatne probleme. Znači, astronauti su imali dosta posla u tom skućnom prostoru, nije bilo lako, ali im bilo je vremena čak i za direktne televizijske emisije, pa za vrijeme leta od do mjeseca bile su tri TV prenosa kad su astronauti izvještavali od onome što rade, pokazivali su na zemlji, čime se sve bave, a kada bi se astronauti jutro budili, onda bi im sa zemlje dali određene vijesti i određene sportske novosti, tako da astronauti budu, budu baviješteni o svemu onome što se na zemlji događalo, dok su oni eto to bili u tom hermetičkom prostoru i nalazili se na putu od zemlje prema mjesecu. 14 sati nakon lansiranja pričvrstili smo kapke na prozore broda koji se sporo okretao i krenuli smo na počinak. Drugi, treći dan obavljali smo kućanske poslove, provjeravali smo i održavali brod odradili smo i TV emisiju za zemlju. U sažetku vijesti što nam je slao Houston, čuli smo da je moskovska pravda proglasila Nila Armstronga carem svemirskoga broda Apollo. Ali car i njegova dva podanika znali su da se bliži najvažniji i najopasniji dio misije, spuštanje na mjesec. U teoriji sve je trebalo besprijekodno raditi, ali oni su bili ti koji su morali provjeriti koliko su teorije nasilnih stručnjaka provedive u praksi. Četvrti je dan bio drugačiji. Umjesto devet sati sna odspavao sam 7 jadnih sati. Usprko s našim naporima da sačuvamo energiju, pritisak nas je svladao i osjećao sam da je medeni mjesec gotov i da će naša mala ružičasta tjelešca uskoro morati započeti s ozbiljnim poslom. Prvi šok nastupio kad smo se prestali okretati i nakon jednog dana ponovno smo vidjeli mjesec. Mjesec koji sam poznavao cijelog svoga života, dvodimenzionalni žuti disk na nebu, negdje je nestao. Zamijenila ga je zastrašujuća kugla koja je ispunila cijeli prozor. Osjećao sam da mogu posegnuti rukom i dodirnuti ga. Povijest četvrtkom. Dan odluke započeo je pozivom za buđenje kontrole leta u Houstonu, Prvi ga je čuo Michael Collins. Apollo 11, Apollo 11, dobro jutro od crne momčadi. Govorili li to meni? Trebalo mi je dvadesetak sekundi da dođem do mikrofona i pospano im odgovorim. Spavao sam samo pet sati. Teško sam zaspao i teško se razbudio. Neil, Buzz i ja sklepali smo nekakav doručak i spremali se za prebacivanje stvari u mjesečev modul. Zatvorio sam pregradu. Stalno sam pri radiju. Provjeravam kako napredujemo s bazom. 5 minuta i 15 sekundi od kako smo počeli. Visina je dobra. Čujem baza kako traži da ih još ne otpuštam. Nema problema, mogu čekati cijeli dan. Kako je car? Danas je nešto tih. Čujem Nila kako gunđa. Tu sam i udaram. Nadam se da udara po prekidačima. Sve što ti mogu reći je da se čuvaš revolucije. Nedobivši odgovor, formalno sam ih pozdravio. Vi, mačke, pazite što radite na mjesecu. Bazi je radosno odgovorio. Okej, majk. Pritisnuo sam prekidač i odvojio ih od zapovjednog modula. S nosom na prozoru i kamerom rukama gledao sam ih kako odlaze. E, dakle, dva astronauta, Neil Armstrong i Edwin Oldin, prešli su u mjesečnom modulu. Nakon čega je od, o, izvršeno odvajanje mjesečevog modula od matičnog broda, od broda Kolumbije. To znači odvajanje obavljeno je obavljeno na visini nešto veće od 100 km iznad mjeseca. E, po prvi put je bio upaljen raketni motor uljanog modula, zvanog ORAO, e, da bi on ušao u jednu novu putanju koja ga je vodila na samo 15 km iznad mješćevog tla. A onda na visini od 15 km, po drugi put je upaljen motor za slijetanje na mjesečevom brodu oro koji je trebao raditi, radio nešto više od 12 minuta i koji ostvario samo spuštanje na mjesec. Za vrijeme tog spuštanja, Neil Armstrong je upravljao lunarnim modulom, dok Edwin Oldin očitavao instrumente pa je govorio kolika je visina, kolika je brzina leta, koliko je svemeska letilica nagnuta, koliko je njena udrženost nagnuta prema mjesecu i tako dalje. I tako je teklo spuštanje, astronauti su imali, svaki imao ispred sebe jedan prozor oblika trokuta, kroz koji je mogao promatrati površinu mjeseca. Međutim, spuštenje nije išlo glatko. Majkla Collinsa u zapovjednom modulu u mjesečevoj orbiti neugodno iznenadila poruka iz mjesečevog modula. Pet minuta nakon paljenja, kada sam bio iznad njih, ORAO se oglasio. Uzbuna, zarežao je NIL, broj 1202. Koji je to vrak? Nemam šifre uzbuna u svom kompjutoru i dok sam gužvao priručnike, Houston se javio. Čujemo vas, nastavite. Drugim riječima, nema problema. Kasnije sam saznao da se zagušio kompjutor u mjesečevu modulu. Kontrola leta u Houstonu napeto je slušala Baza Aldina, kako odbrojava stope koje su dijelile mjesečev modul od površine mjeseca. Motor je zaustavljen. Upalila su se svijetla. Mjesečev je modul sletio na mjesec ali se kontroli leta u Houstonu nije svidjela kratka tišina koja je nastupila nakon toga pa su potaknuli astronaute da ostanu u stalnoj vezi s Houstonom. And then the flight control and the world came to the Houston... Ovdje baza ORAO guys about to turn blue. We're breathing again. Treba reći da je greška presletanja bila oko 6,5 km. Naime zbog trzaja u putanju komijesica došlo je do jedne nepredviđene promjene da je mjesto bro trebao sletjeti 6,5 km dalje od predviđenog mjesta i kad je Neil Armstrong video da brodiđu pravci do kratera koji je širok oko 100 m u kojem ima dosta neugodnih stijena, onda je naravno morao produžiti let, neko vrijeme lebdio nad mjescem i lagano se kreto naprijed da bi došao do mjesta koje je ravno i pogodno za sletanje. Tako je Neil Armstrong neko vrijeme lebdio upravljao s svemskim brodom koji se lagano kretao nad mjesecom da bi našao povoljno mjesto za slijetanje i konačno, kad je našao povolno mjesto za slijetanje, slijetanje je obavljeno. U trenutku slijetanja, kad su posebni pipci koji se nalaze ispod mjesečevih nogara, nogara mjeseve letjelice, kad su e, ti pipci dotahnuli mješćevo tlo, u tom trenutku se je upalila crvena lampa u ljernom modulu i je automatski bio ugašen motor za slijetanje. I onda je letilica lagano sjela na mjesec. Na svojoj četiri nogara letilica imala teleskopske amortizere koje su se mogli uvući oko 80 cm da bi ublažile taj udarac tog, tog laganog spuštanja na mjesećevo tlo. A pri radu tog raketomotora bila se podigla mjesečeva prašina, ta fina mjesečeva prašina koji je to, možemo reći, nitko nije gotovo milijardama godina uznimiravao, ta prašina se lagano bila podigla zbog djelovanja, zbog rada znači samog raketomotora koji je spuštao svemirjsku letilicu, dakle je brod nazvan, nazvan ORAO. E, treba reći da je još bilo ostalo možda goriva za nekih pola minute leta. Znači da astronauti nisu u daljih pola minute našli povoljan teren za slijetanje, onda bi morali automatski uključiti stupanj za uslijetanje i odmah bi poletili, iako nisu ni stigli na mjez. Znači, bilo je to predviđeno da u slučaju da se gorivo potroši ili u nekoj druge situaciji, da se može prekinuti spuštanje i da se paljenje motora može odmah krenuti na slijetanje i led u pravcu ulaska u putanju oko mjeseca No, spuštanje je uspješno obavljeno I astronauti je čekao mali odmor Treba reći da astronauti su bili dosta nestrpljivi Za izlazak van letilice Na samom površinu mjeseca Tako da je ta izlazak napravljen nešto ranije Nego što je bilo predviđeno Ali ipak su se astronauti morali prvo malo, prvo malo odmoriti kad su ispitali uređaje i vidjeli da je uletelj za sve u redu, da će ona moći normalno poletiti iz mjeseca, moglo se pristupiti silasku na samu površinu mjeseca. Samo spuštanje na mjesec je bilo po našem vremenu u 21 sat i 18 minuta, 20. srpnja 1969. godine. Konačno je došao trenutak za šetnju po mjesecu. Neil Armstrong stao je na zadnju prečku ljestava i izvištavao o tome kako izgleda mjesečeva površina. Okay. Mam, uh, Inače, kada je Neil Armstrong sljedećeg jutra po našem vremenu, dakle u toku te noći otvorio vrata, prije toga morali su astronauti prvo, prvo, prvo usisati pomoć uređaja, uređaj su isisali sav kisik iz kabine, da kabina znači bude prazna, da bude zrako znači, zrakoprazan prostor, da se može otvoriti poklopac te kabine i onda je Neil Armstrong prvi počeo silazak niz stepenice u svom skafanderu koji je imao poseban ranasna na leđama gdje je bio kisik i ostali uređaj potrebni za život astronauta. Tako je Nil Armstrong u niz, niz, ljevstve, niz sišao je do donjeg dijela nogara letilice. Taj donji dio nogara ima, ima jedan tanjurasti, tanjurasti završetak na kome je Nil stajao, a pred tome je on uključio i posebnu televizijsku kameru na nogaru letilice i ta televizijska kamera je od tada počela ljudima na zemlji prenositi silazak Armstronga na samu površinu mjeseca. Treba reći da je stotine milijuna ljude na zemlji tada sjedilo kroz svojih TV ekrana i direktno pratilo kako će Neil Armstrong izvesti taj svoj prvi korak na mjesecu. Prenosa bio u crno-bijeloj tehnici. Neil Armstrong je onda lagano lijevom nogom dotaknuo mješćevo tlo i tako je on po prvi put zakoračio na mješćevu površinu. I tada je izgovorio svoje čuvene riječi. Ovo je mali korak za čovjeka, ali veliki korak za čovičanstvo. Inače, Lina se malo vratio, htio je odmah provjeriti kako će izgledati povratak u mješće brod, jer od zadnje stepenice pa do površine mjeseca ima otprilike preko jedan metar visinske razlike. I onda je Lina malo poskočio na prvu stepenicu ljestava da provjeri kako će se on vratiti natrag. A tek poslije toga je u pravom smislu započeo svoju šetnju po mjesecu i onda je uzeo TV kameru i nedan poseban stalak je montirao desetak metara dalje od femskog broda i od tada je ta TV kamera snimala točno područje na kojem su astronauti radili, obavljali, dakle, predviđene zadatke. Poslije Nila Armstronga, koji je po našem vremenu sišao na površinu mjeseca 21. srpnja i to u, u 3 sata i u jutro, ujutro Nila Armstronga i Edwin Oden je sišao na mješćevo tlo. Zanimljivo je da kada je Nils Astrog stupio na mješćevo tlo, tada je u Zagrebu, grički top, imao jedno izvanredno opaljenje. Znači, upalio je u čast tog prvog koraka jednog čoveka na našem prvom nebeskom susjedu, našem mjesecu. Nakon toga, na površinu mjeseca, zakoračio je Edwin Baz Aldrin. Otvorili smo pregradu i Nil sa mnom kao navigatorom pokušavao se provući kroz taj malini otvor. Činilo mi se da je vječnost prošla dok nisam čuo nila kako govori, ovo je mali korak za čovjeka, veliki korak za čovječanstvo. U manje od 15 minuta provukao sam se kroz pregradu i stupio na površinu mjeseca na koje je Nil, u dobroj tradiciji svih turista, s kamerom snimao moj dolazak. Treba reći da je prva svremtka šetnja, jedina svremtka šetnja astronauta opravila danesne mjesecu trajala oko dva sata. Astronauti su uzeli određene uzorke tla, prikupili su 21 kilogram uzoraka mješčeve prašine i koji su zatim vraćeni na Zemlju i treba reći da su astronauti postavili određene znanstvene instrumente, postavili su specijalnu foliju koja prikuplja čestice sunčevog vjetra, protone, elektrone i ta folija je bila vraćena na Zemlju, postavili su sezmometar koji je ostal na mjesecu i mjerio je potrese na mjesecu i postavili su laserski reflektor koji je služio za pretjezno određivanje udaljenosti između Zemlji i Mjeseca. Astronauti su se vratili su u svoju letilicu nakon 20 21,5 sat boravka broda na mjesecu, astronauti su izletili s mjeseca u brodu Orao spojili se opet u mjeseca s komadnim brodom, gdje je bio treći astronaut Michael Collins, i onda se ta trojka sretno vratila kući, odnosno oni su morali upaliti motor, servisno modula, da bi bili izbačeni iz putanja oko mjeseca, da bi krenuli prema zemlji, a leteći prema zemlji, kompozicija se, odnosno svema se odapolo, ubrzavao se, sve do te mjere da opet ušao u atmosferu s fantastičnom brzinom od 40.000 km na sat, s kombrzivnom je i krenuo prema mjesecu i sam komandni modul, sama kapsula koja se na kraju odvojila od svresna modula ona imala dovoljno siguran toplotni štit koji je izdržao i temperature na vanjskoj strani na jednom mjestu i 2700 stupnjeva Celsijusa i kapsula je ostala zaista sačuvana u njoj nije bilo pregrijavanja prije određene iznad određene mjere i kapsula Apollo je sretno ušla u te gušće donje slojeve zemljene atmosfere na od 3000 metara započelo je otvaranje tri uglavnih padobrana koji imaju promjeru po 25 metara i sa brzinom od 35 km na sat, ljujući se na padobranima, kapsula Apollo sretno se spustila na površinu oceana. Inače, sama kapsula ili modulima modul ima svega 5,5 tona, ali to je sve što ostane do nevelike rakete koja bi teška, dakle gotovo 3000 tona. Treba reći da se svemijski broj spustio nekoliko kilometara dalje od nosača aviona, i onda su astronauti bili pokupljeni, ali tako da su prvo morali obući specijalna zaštitna odijela, da ne bi došlo do eventualne kontaminacije sa nekom mješćevom materijom na zemlji, iako se znalo da na mjestu ne može biti nekog života, ali bila je ta predastrožnost, astronauti su buhli specijalna odijela sa specijalnim maskama i onda su jedan po jedan bili helikopterom povučeni iz svoje kapsule, došli su na nosač aviona, tri astronauta su na nosač aviona ušli u specijalnu karantenu sa građutom, to je jedna velika aluminijska kutija koja je na veliki kaves u kojem su astronauti bili zatvoreni nešto više od dva tjedna i tek kada se vidilo da nema nikakvih problema, da tu ne može biti nikakve kontaminacije tek su onda astronauti bili pušteni da mogu ići svojim kućama, svojim obiteljima i tako je to sasvim sretno završila ta misija Apollo 11 prva od ukupno šest čovjekovih ekspedicija, ekspedicija na mjesecu. Još 10. desetero astronauta hodalo po mjesecu, a onda je Apollo program prekinut zbog navodno velikih troškova. Pitanje je kada će se čovječanstvo vratiti na mjesec i tko će biti 13. astronaut koji će hodati po površini mjeseca. Na mjesto slijetanja mjesečevog modula ostala je pločica sa sljedećim nadpisom. Ovdje su ljudi s planeta Zemlje prvi put stupili na mjesec. Srpanj, godine gospodnje, 1969. Dolazimo u miru za cijelo čovječanstvo. povijest četvrtkom. Slušali ste još jednu emisiju obrazovnog programa Hrvatskog radija povijest četvrtkom. Svemirski rock'n'roll Od vas se danas opraštaju Glazbena urednica Melita Jambršić Tekst čitao Ivan Kojunčić yeah. Emisiju snimili Daniel Turk, Tomislav Gušić i Marija Pečnik Emisiju uredili i vodili Nataša Ricijaš i Dario Špelić. Lijep pozdrav i slušajte nas i sljedećeg četvrtka u isto vrijeme.